Eguerdi on Gabon entzule hoi ongietorri horri mugei merrak e, Ni brutal nauzue Barcelona eta Dayert dugu, e, Ba, Mexiko tik, zer moduz astea dayertz? Ezo, Arratxalean, ba, ba ondo, ondo ja... Bueno, eee... Eh, eh. Ba, ikita esan dugula, ez dugula datet, datetaz gehiagitze ingo, baina, bueno, ja... Itzein dugu, momentu batean, edo? Urtean, maire dene, ari denez, ba, bueno. Ba, on, ondo, ondo. Ondo, konten, konten. Eee, eh, bueno, ba, <laughs> daierzek ez du esan nahi, baina nik esango dut, ba. Grabatzen ari garen egun honetan, sí. ba, eee, eh, ba, bueno, ba, berritatik oso gertu gaude... Beraz, ba, nipen txatu esamar dugula, zeren, ba, ez dakit hau noiz emeitituko den, baina guk emendikan, ba, gutxi gora, bera, bi astera edo oporrak hartuko ditugu. Beraz, <laughs> ba, bueno, ba, <laughs> jendea jakiteko, ba, bat abestean atzuteik anentzuten badu, ba, agian ikusiko dula ba, datorrengoan da agian pixka tontoak gaudela. <laughs> Ba, gizu eta eh? ba, mugimerrak, eh, ba, e, telefonoen bideojokoen eh, podcasta dutzuela eta gainera, ba, eta bioken eh, mintza praktika partikularra ba, biak kanpoan gaudenez, ba, nolabait euskeraz ba, praktikatzeko. Nere partetik ba astean nahiko ondo, nahiko ondo, zteren baztu esan bezala ba, ba, ba gertu ditut. Nere kasuan ba, euskal euskalerrira bueltatuko naiz, gurre ospatzera. Eta bestetik gainera, ba, ba, sorpresatxo bat euki dut zeren, ba, bueno, ni Barcelona iritsi nintzenean, eh, jiu praktikatzera animatu nintzen. Eh, jendeak ulertzeko pizkat da, ba, lurrean egiten den nolabaiteko judoa, ez? Eta, ba, gaur emandiaten nireleen, ez dakin no esango den, Barratso Txuria, ez dakin zer dan gradoa ez dakin nola, nola, nola esaten zaion, baina bueno, ba, jarri date hor nire, e, gerriko txurian Ba hor marratxo txuri bat. <laughs> Oain naiz, ba, killer e, gerriiko txria.zeren geriko txuri bat ba bueno, gerri, e, txuribat, bainan, pixkat hobeagoa naiz, baina txuria denez ba, ez da somatzen eta orduan ba, pixkat ba, ba, zea ez, e, gezur horrekin jokatu naiteke ba, pixkat e, aprobetsatzeko edo borroketan eras ba bo, bo, bueno pa ba, or ezten dut azken orduko sorpresatsoa badakizute mm. brutal orain inuiz baino brutalagoa gainera iltea agora brutal bai, bai bai bai bai bai eta bueno eh tu, ba entzuten hori zarete musika eh aste honetan kaleratu den disko batena da eh, finlandiako me eh, melodik death talde batena da wolftopia izena duena Eta, ba, abesti, eh, diskoren abesti guztiak, edo, kate horrelako, ba, ba izen oso, ez dakit, oso alfa, ez? Exactly. Batetik, Hound of War, edo gerrako txakurra, eh, bestetik, The Alpha, <laughs> es, hornaik ez dauka, ba, bizat, eh, itzuli, ez dugu itzuli berrik, eh, bestetik, Wash the Spear, edo, ba, Wash, eh, lanza, edo, spear bai, ezak ino, eh, lanza, euskeraz? Akizute, bak, e, makilla bat hor, e, puntan, bak, ba, labanda bat duela, ez? Pintxo bat duela. <laughs> Espirro, <laughs> lantzabat. Eta, bueno, hau esan da, e, piskat, itzen e, berkudugu, bak, gaur, ze joku dakarkigun. E, nere partidik, zeren gaur lehen joango naiz. E, MR Racer jokua ekarri dut, edo Mister Racer, ez dakin nora esango litzateke. Dela, bak, karrera joku bat, eta, eta, eta aurrera tuko dituzuet, horrela, spoiler modura, Baiz, ira ditu ja. zeidelea, ba, ba, oso me. Eta oso me, modu batean, ba, nolabait, ez dut esango azerratu nahuela, baina Bainan... <laughs> bainan... Eh, bai, aspaldikotik pentsatut ze gauza gutxi dituen joku honek, ez? Zuri entzuten, eh, nere jokuak ere ba ikusten, ba... Ba bueno, agian mekanika simpleak dituztenak, baina nolabaiteko ba, jolas modu sakonago bat edo... Eta kasunetan, ba, iru hitu zait, ba, oso me, egor jarriko diet emango diot, e, ba me altu bat, eta iru intermitente. Kotxe, ba, kotxe joku bat delako. Eta... <laughs> eta, zutu gatik, e, ba gaur ere bai, autotan sartu zara, ezta? da? Bai, bai. Kotxe bai, baina kasunetan ba kotxe eta futbola pixkan nahazten duen egin Joku batean, Rocket League izeneko frankizia ba ja ba, video eta bueno, eta han nahiko ezaguna den frankizia dugu eta kasu honetan ba Mugikorrerako bertsio batein dute eta hori probatu nahi izan dut. Aurreratuko dizuet bai e Futbolaz gain, saskibalo jari aipa mimen bat bat dugula joko honetan ere. Eta bueno, ni me, me baina piskat altuago eh, lo ditu naiz, baina baina bueno, bueno lo ikpatuko baikus... ditugu zer. Bai, bai, bai. Horrein e, momentuz, pa ba, piskat jetxidizkia zu piskat nere animoak, zeren? Ba, bueno, ni joko hau ordena gaian jolaztut eta, bueno, ez dut esango ba guztokoen duan jokoa dela, baina ba, ba, bueno, beintzat entreteni garria iruditu zaidala. Hau esan da, ba. Hori jarritzen du izaten, eh, jarraitzen du entreteni izaten, baina, bueno, aipatuko bueno, ditugu igual horren beste gustatu dezaizkidan alderdi batzuk. Perfecto, perfecto. Ba, bueno, horain musika pixiat jarriko dugu, eta jarraian, ba, nere joko ariken eskogara Mr. Mr. Raiz. <haz> <haz> <haz> <haz> Mr. Racer, e, abesti hau, ez da? <laughs> Mr. Racer jokuren abesti hau, eta, ba, bueno, ba, gogoratu dit pixka bat, pixka bat gogorak dit, ba, nik e, Playstation bian an jolazten duenean e, Need for Speed frankiziako joku batera, Most Wanted frankizi, e, zera, jokura, eta, ba, bertan, ba, olako luztuak erraztu deno, olako hau eta, bueno, ba, ba pixkat roko azit zeite copa ba, hau aukeratu zetontakeria esan gozuete, ezta? Batzutan entzuko duzuen nola, nola aukeratzen ditugun jokoak eta eta bueno, ze zer randomag izaten garen, ez? Ba, ba iragarki baten ikusi dugulako edo ba nere kasua, adibidez, ba bueno, Black ba Black Fridayen ba Mr. Razer Jokerren Domer, Mr. Razer Jokerren e, ba bueno, berzio premiuma badoan jarrizutelako. Eta, ba, bueno, ba, esan, no, pues, probatu barko dugu, zer moduzkoa den joku hau. Eta, ba, esan, ez dela, ba, ba, bueno, horren ikusiko guzti iruditu zaidan. Mr. Reiser, e, ba, bueno, karrera, kotxein karrerako joku bata da. E, ez dauka hor nola beiteko historiarik. Bertan, ba, bueno, ba, gure kotxeak erkin, ba, karretera zuzen batean agertuko gara. Eta, sí. karretera honetatik, ba, froga ez berdinak, e, ba, edo, bon, bai, bai, jolaz modu ez berdinak, E, probatu beharko ditugu, ba, pixkat jokoan aurrera egiteko, ez? Eh, jolasmoek, ba, bueno, e, edo dela ba, makinaren aurka, ba, ba bueno, herreto batzu jarriko dizkigute eta herret horiek egitea, eh beste jokaren kontrako karrera bat egitea, ba, ba, bueno, e, multiplayer modua, modu, modu librea, bertan ba, bueno, ba, gu ibiliko gara karreteratik musikarekin eta bar Modu amaigabea dela piska bat ba puntuak egiteko modu bat, non e, ba ez, e, ez dugu amaierara ez gara amaiera batera iritsiko, baizik eta ba bueno, ba, ba, jokuan jolasten joan gora, ba, e, talka egin arte beste cotxen aurka. Eta azkenik ba bata besteran eztik kan ez dakitu, persekutio modua edo? Non ba bueno, ba, ba bueno, izena bezala, ba, beste jokalari batzuk e, ba, edo beste jokalari batzuk gu e, gure atzetik joan barko dara, dira, ba guri E, guri harrapatzeko jokua berez ba, oso simplea da e, interfazan e, ba, ikusten mazute e, na, oso simplea da ba. e, bo, e, behatz batekin aurre, kotxak e, ba, bon, aurrera ingo du bestearekin frenatu ingo du eta ya ez da <laughs> ez dauk ezer gehiago eta ba, ba bueno bak karrerak berez, ba, esan bezala, ba, bidez zenbaten izango dira, kotxearekin aurrean ibarko dugu eta, ba, izango ditugun oztopo oztopo bakarrak izango dira, ba, ba, karretera horretan e, dauden kotxeak, ez? Eh, depende este froga egingo dugu, ba, ez dakit, ba, e, amaierara, ba, ez dakizten bat segundo baino lehenago iritzi edo ez dakizten bat aurkari e, eh gainditu edo horrelako moduak, bueno, e, gainditzen ditugu neean, ba, aurrera egiten joango eta eta bueno, no labait, o ba e, jokua zaltazunez igotzen joango dela. E, Lena, aurreratu, ba piskat, oso, bueno, piskat, ez. Bai, piskat oso me. Se <laughs> se se chamolde arraroa, bai, eske nerezago nere buruan eh gustezko Eh, zerremo bueno, hasieran, ba bueno, joko nahiko entretenigarria da. Nolabait iruditzen zait, ba, ba, Tetris eta horrelako jokoen bizkat mekanikak bere bere onurarako erabiltzen dituztela. Zer esan ditut honekin? Ba, beraz, ba, karretera zuzen bat dela eta, esan bestela gure aurkariak beste, be, bueno, beste kotxea toki izango dira, baina e, normalean gu irabaztiko gaitutzenak izango dira, ba, e, horretan ibiltzen diren kotxeak. Zeren, guk ba, bueno, aurrera joaten garen neinean, kotxe horiek eski batzen Juanberka gara. Kotxe horiek dira, ba, ba, bueno, ba, zuhu karretea karrete baterikan beste batekin karrera ilegal bat egiten Juan goazine bezala, eta ba, karreta horretan dauden kotxeak. Eta kontua da, ba, bueno, ba, ba, nola karretera zuzena dan, ba, izango dugun, arrisku bakarra izango da, ba, ba, karretea horretan dauden beste kotxe aurka talke egitea. Zeren gainera, ba, bueno, ba, ez, gure aurkarien aurka talke egiten dugunean, ba eh ez da partida amaituko, baina pertsona normalen kotxe aurka talka egiten dugunean ba hor gure partida amaituko da, ez. Eta zentzueretan ba pixkat, claro, zure buruan jolasten astenzarenean ikusten duzu ba, ba, ba bueno, jo, em, gainditzeko modu bat dagola. Ez dela ezinezkoa zaltasuna berez izango da, ba, ba guk eh jokoan aurrera egiten dugunean eta kotxe hobeagoak lortzen ditugunean, ba, e, karretean dauden kotxeak eskibatzea, ba, geroz eta zailego izango dela, ez? Baina bestetik, ba, ba jokoak ez dauka zailtasun handiagorik. Eh, aurrera edo bueno, jokoan aurrera iten dugunean, ba, ba, dirua irabazten joango eta diru horrekin kotxe hobeagoak erosi barko ditugu. Kocho jeck eh ba bueno, ditugu alko ditugu. Eta hori eginda, ba bueno, ba, ba gure kotxeak geroz eta azkarro joango da. Eta, ba, ba, bueno, ba, nahi badugu beste, beste jokalarien aurka jolastu, tu, ba, ba, bueno, ba, kotxe hobeagoak izatea, hobeago izango eh, jolasteko beraz hobeago izango da. Baina kontua da, ba ba gure aurkari nagorse izango direla karretean dauden kotxeak eta guri irabazten digutenak karreterako kotxeak izango dela. izango direla. Eta, claro, manun me handi bat zenen bat etikan, ba, zure buruak beti pentsaatuzu bon ba, ba, ba, bueno, jokua irten bide bat daukala ez dela ez dago la horlako bon ba, ba, bueno, fase bat non gaindiezina zina den zenen ba, gure aurkariak gure gure aurka karrera egiten dituzten beste kotxeak ba, asoz azkarragoak diren edo ez guri irabaziko gaituzten izango dira beste joku, beste kotxe alka ba, talka egitea Eta claro, azkenean, E, kotxen agerpena ba nolabait randoma da ba, jolazten joan gora eta ba agertzen dien kotxeak agertuko dira, nahi duten tokian e, nahi duten abiarduran eta bar eta iritsiko dira momentuan non lau kotxeak, ba paraleloan geltu bueno, ez dutu esan, baina e, karrera egiten dugun bide horretan balau lau bideko karretera bat dugu eta iritsiko, iritsiko da momentuan non ba aurrean ditugun lau kotxe, nolabait parala eloan joango direla, ba, motelagoak <laughs> eta bagu motelduko duko e, gaituzenak, ez? Eta, klaro, hori izan bezala, ba, hori ba, agertzea aleatoria da. Ateratako ez ez un momentu bat zuetan kotxe bat aurrerago, beste, e, beste momentu batean atzerago beste momentu batean ba, e, denak parala eloan joango dira, eta, claro hori, ba, ba, tokatzea edo ez, da guztiz, e, aleatorioa. Osa, <laughs> Hor, ezin dugu e, e, ezin dugu jokoa modifikatu ezertarako Eta claro ba, zentzu horretan ba, nolabait zureburuak esate dizu ba, puzle bat bestla dela ez edo habilitate kontu bat dela eta se, eta datorren partidadan ba, gaindituko duzula, baina beste zentzu batean ba jokoak momentu batean ba, nahi, nahi badu plantatuko dizu hor laukotxe eta zure herritma ba, motelduko du eta barres Eta bueno, bak, beste jokalarien aurka karrera bat egiten duzunean, ba, nolabait, ba, guztiak arazori topatuko duzute. E, denak batera joaten bazarete beintzat, baina kontua da, ba, ba bueno, nolabaiteko ba, e, lehiaketa modu horretan, non makinaren aurka edo edo e, objektiboak lortzeko ba karrerak eingo ditugu, ba, irtziko da momentu bat non agian, ba, karrera bat eh galduko dugu zeren, ba, ba, denbora horretan ezin izan dugu, ba, karrera hori burutu, zeren, ba, hori aurkitu ditugu, ba, laukotxe paraleloan gure ritmoa motel dutenak eta barrez. Zentzu batean, ba, guztatzen zait, e, habilitate modu hori behar, behar, behar, bai, habilitate modu hori ba, izatea, ez, non, ba, bueno, ba, pixkat ikusi bar dugu, noiz frenatu eta noiz aurrera egin eta bar, baina bestetan tramposoa iruditu zaitez. zaite, momentu batean ba hori esan bezala laukotxe lau hartzen dituz dizkizuta aurrean eta kotxeien aurka talke egiten baduzu. Karrea galtzen zu eta ba <gülüyor> bestela ba ba bueno, ba, frenatu baduzu ta ba, momentu batean non beste kotxe horiek ba, ba, ba batek aurrera ba, egingo du bere kabuz edo edo orrelako zera batera baitxoen beharko dugu, ez? Eta hemendikan ba, hau esan da alde positivo eta negatiko negatikoekin joango naiz. Eh, alde positivo bezela comentatuko dut, ba, esan bezela, ba, nolabait iruditzen zait, hori, ba, ba, zure burua trukatzen duela. Eta pentsatu zula, ba, ba, ba kontua dela, ez? hobeto ah, frenatzen badut, hobeto eh aprobetxatzen badut ba, kotxen artean sartzeta eta bar, ba, hau burutuko dutez. Eta kontoa da, ba bueno, batzutan bai, baina batzutan ez, esan bezela, ba, oso aleatorio zeren, ba bueno, baldintzatzen du non dauden, karreteran dauden kotxeak, ez? Eta iritsiko da momentu bat, batez ere ba, kotxe azkarrekin ibiltzen bazarete, non ba, ba, ba bueno, ba eze ingo zutela gain dituz zeren, ba, ba, talka egin duzute edo horrelako zerbait. Baina, mono bueno, hori, gustatu zait, ba, nolabait, ba, piskat pikatzen zaituela, ez? Ez partia bat jolastera, baizik eta segurazki segituan edo jolastuko dituzula lau bost partida zuzenean, ez? Eta, bueno, guztatu zaitere bai, eta hau ba, gauza pertsona, alda, pertsona albat niretzako, e, ba, oso joku tonto bat dela. <laughs> Jokuan kotxe batean ibiltzen gara, eta e, karretak ez dakak urbarik. Beraz, ba, gure guk egin bar dugun gauza bakarra dak, e, ba, bueno, bide batetik bestera mugitu, ba, beste kotxe aurka, estalkaideko edo ba ba gure aurkariak e, atzean uzteko, ez? Eta zaintzo horretan ba, bueno, ba, ba gustatu zait zeren jolastua izan ez joko honetara, ba adibidez, ba, podcasta, postka, podcast bat entzuten, ez? Non ba, bueno, ba, da jokua. <laughs> ba nolabait nere burua ba, ba, e, multitarea batean edo <laughs> sartu dezaket eta beste gauzak egin jokura jolasten jolastea naizen bitartean, ez? Eh Gustatu zait ere bai, ba, bueno, ba, jokuak pixka bat, ba, e, kotxak modifikatzeko aukera ematen digula eta bueno, nolabait ba zeo zertuneatzeko aukera ematen digula. Bai, ba, bueno, ba, tuneoa oso oso oso eh da. Ba, barra batean ba, motorra hobetu, ta punto bat hobetzen duzu, frenoak hobetu, ba, beste punto bat hobetzen zu, ez? Baina ere bai, ba, bueno, e, ba, sartu dute modo bat, no, ba adibidez, ba dia, baina bueno, ondo daude non, e, ba, jantak, e, janta batzuk edo besteak e, lortu ditzakegu, edo kotxeak bergu nahi dugun kolorez markautu dezakegu, matrikula ere bai e, ba bueno, nolait e, gure izena jarri dezakegu, beraz, ba bueno, hori gustatu zait. Baina, honek, ba, pixkat alde negatibotara, era, era maten hau, eta esamezela, ba, au, e, modifikazio dutuneo hau, oso, oso oso oso harina da, ez? Ez dauka nolabait sakonkeririk, eta Ulertzen dut, nolabait, eh, ba, bueno, tramposo dela eh, telefonoko joku batera, joku bateri barkatu, ba, bideokonsolako edo ordenagaiu bad, eh, ordonagaiuko joku, eh, joku bateko, ba, ba, ez dakit, ez, eh, alde guztiak eskatzea edo alde berdinak eskatzea, ez, ulertzen dut, ba, telefono batean, ba, bueno, ba, grafiko izango ditugula edo, edo nolabait, ba, bueno, ba, askotan eh, telefononetako jokuak, ba, jokalari kasual baterago, eh daudela eta motzago izatea edo, ez? Baina sentzu honetan, ba bueno, hain sinplea irizute zait. <laughs> Personalestea hori, non, esan bezela, ba bueno, punto batigo, punto bat jetxi. Eta gainera, ez daka eh egiten dituzun hobekuntzak, ba bueno, bai, hobeto frenatuko duzu, eh e, azkarrago aurrera joango zara edo orrelako zerbait, ez? Baina ez dauka eh moment, ezakit, reglaje apropos bat aurke, e, aurkitzeko modu hori, ez? Niko aratzuntadib ez, ba, bueno, ba, ba zaudela, ba, daudela. Beste joko batzuk non zu nahi duzun motorra, nahi duzun gurpilak, nahi duzun e, kolorea eta nahi duzun guztia, sartu dezakezu baina nolabait jokoak ba, zail jarriko izuz, zenen ba, Agian pieza guztiak ez dute, ba, e, batera ez dira ondoi biltzen, ez? Eta nolbait, e, ba, ba, bueno, e, horeka hori aurkitu baruz. Zentzu honetan, joku honek, ba, ez ditu hau eskaintzen, ez? E, oso, oso simplea da, eta beraz, ba, bueno, or, esan bezala, ba, horrek pixka bat lehen aldiz, ba, ba, me kontura eraman zidan, ez? Ez gustatu guztatu ez da, ba, e... Claro, nik e, premium bertxio hori e, doan lortu nu Black friday Kontua da, pre, e, premium bertze hori hogeita zei euro balio ditula. Hogeita zei euro. <risa> Horrelako joku baterako, ba, iruditzen zait, ba, ba, kristonako lapurreta. Ezan barra dago, ba, e, doaineko modu bat daukala jokuak, no? publizitatea sartzen digula. Zeren or, ordaaineko berzioak, ba, ba, bueno, ba, kasu netan, zakan publizitatea terik, eta, ba, bueno, kotxe gehi osartzen ezkigu, eta ere bai, ba, e, diruaren... Em, joku barruko dirua, eh, ematen diku, ez? Eta zentzuenetan, ba, bueno, nere me kontuan sartzeko, eh, jarraitzeko, ba, klar, o hartu naiz, <laughs> premium bertxio hori hartzen duzu neinean, o oh, hartzen duzu momentu amarkatu, eh, daukazin dirua ekin, direla jokun barruan bos eh, milioi, vale? Jokuko bigarren kotxu, kotxe azkarrena lortu ezakezula eta hau, eh, goraino tuneatu. Eta beraz, ba, bueno, ba, ordaindu gabe, Daukazula, kotxe, eh, jokuko kotxe azkarrena. Eta, claro hau nipen txatu, ba, bueno, ba, engo da jendean, non, ba, ba bueno, eh, jokuan aurrera egingo dula eta kotxe hau, badi bez, ba, modifikatun galko dugula eta abiadura gehiago lortu, horrelako zerbait, ez? Ez, ba, hori, ba, bos milioi ekin emateizu eh, horrelako bio iru kotxe erosteko eta hauek modifikatzeko eh, toperaino. Eta claro, orduan fiskat iruditzen zait e, grazia guztiak kentzen diola, ez? Iruditzen zait ba, progresio kontu hori guzt, e, kentzen diola. Eta eta claro, ba, or iruditzen zai ba, esan bezela, ba, oso oso me. Zeren iristen da momentu bat, batez ere beste jokalarien aurka jolasten duzula, ba, jolasten baduzu eh e, ba doaineko bertsioan jolasten den baten aurka, ba, irabaziko iragazteko dizula, bai edo bai. Osea, ez dago hor ez dago kompetentziarik. Eta Jolazten ma duzu, ba, beste, beste premiuna duen, beste jokalari betan nahurka, ba, izango dela batez ere zorte kontuaz, zen ensegurenik, biak kotxe berdinei izango zuten goraino tuneatuta, eta irabaziko du, ba, e, talka gutxien <laughs> izaten duena bere beste kotxe aurkaz. Biskat, iruditzen zen, ba, progresio guztia hiltzen duela, ez? <susurra> Ikusi dut, ba, hori, zuguten zarela errepidean aurrera egiten, eta zuk esan bezala, ba, ekidin behar dituzu beste kotxeak eta jombarzara aurrera egiten. Bai. Hori e, aleatorioa da, e, eta edo errepikatzen baduzu duzu e, karrera hori, ba, berriz lekuberdean agertuko dira momentu guztian kotxeak, edo nora da hori? Ez, da, guztiz, oza, kotxak hartzen diren puntuan, bere eta beraien abiadura, da, guztiz aleatorio. Beraz, zu froga, niri gertatu zaiko eh, joku honetan, adibidez. Ba, lau bost lehiaketa, zuzenean, haure pasatzea, ag, kotxe, kotxe nagerpen, bueno, eh, modua edo, izan, simpleagoa izan delako, eta beraien artean eh, erraz pasal nahizelako, Baina, gero izango dela ebez, karrera bat, ba, errepikatu barizan ditu ala, sortze dut. aldiz, zeren, bai, iristen zen momentu bat, non, agertzen zen kotxe bat, momentu okerrenean, e, abiadura okerrenean, eta barrez. E, beraz, bai, hori ba, bueno, ba, guztiz aleatoria da, eta alea, are eta gehiago, zeren, e, jolastu ezak ez du jolasmudu bat eran, non, e, lau, bueno, la, esan dugu ditugu, karretera hori lau bide, lau errepidia dituela, Baina izan daiteke ba, bi errepidez zentzu batean eta beste bi errepidez beste zentzuan, ez? Eta hor duan, ba, ba, modu aleatorio horri, kotxe nagerpen aleatorio horri, ba, gehiatu ezak zu, ba, beste aldetikan, ba, zure, zure, zure ganantz, ba, kotxe gehiagoa torriko direla, azkarrago, eta ere bai guztiz aleatorio izango dela. Bera, horregatik <laughs> ba, ba, izan da, e, atxekabea edo, ez? Bizkat, pentsatzen nun, eta batez ere, hogeita sei eurotan ba horrelako joku bat, ez? Ba, ba bueno, pues, piskat, ba, ba, ez daki jo, jolazmodu ba sakau nago bat eukitzea, ez? jolasteko simplea, baina e, ba, ez dominatzeko zaia, ez? Eta, ba, ba kasu honetan, ez da, ez da e, emaintza hau izan, eta horregatik ba nere nota, eta nere nota izango da bost bat, zandu da, mezela, ba, oso me. <laughs> Esa marca de un El uya El uya El uya Estégico Oso me Ori eh, <risa> Esa molde Ori Está <risa> txemposela kontroler tarako zenordena gaurkorako ba okupatzen mugikorrerako bertsio batekin dator e, kasunetan ba roke league eh ezagunenak ba mugikorrera asalto egin du baina izan e, da baz da hoku olinealaren port bat edo egokitzapen E, baque meseta e, mugi korrerako bakarrik pentsatutako berzioa da. Ez kanio eta rokaldik League, right izena jarri biote. Onerako da txarre bako mekanika ba pentsatua dago eta bajarraian ikusiko dugu esan bezala azaldarik ba funtzionatzen duten eta zeintzuk ba berroa ba piskatotu E, jokuaren fun funtzionamendua, ba, bueno, elik el ezagutzen duzu nentsat, ba, oso ba, ezagun egin bauzaizue, e, eta ez bauzuta ezagutzen balare, ba... Ezagutarazi, ezagutzu joku mesedez. Bai, ba... <laughs> E, ezagutzen ez hautesunez osmentsa bat, bueno, deskribatzeko forma retballit litzateke sautea bat, kotxeekin jolarztutako ba, futbol partida batzuk, mm -hmm. e, izan bakarrik, eh, bataten aurka edo binakako partidetan. Eh, eta bueno, hemen berchuetan utando ko eh edo saski baloi ezbait ez aterian bueno hups e, deitzen diote eh mota uneri e, eta bai eta saski batzuk ditu eh e, atera porteria kordez saski batzuko ditugu eta or sartu hartugu pilota Eta hori da fisiat ba eh e, ertzi honek ematen digun ezberdintasuna Pixeat, eta bai baiartatu? Bai, jendeak pixeat ulertzeko edo, ba, ba izango litzateke ega ba, nola baiteko, ba, obalo bat, ez? Zorla, enzaladera bat izango balitzu zela, ez? E, estadioa, non, ba, bueno, ba, daude, kotxeak eta kotxe horiek, ba, ba baloi, em, erraldoi batekin jolasten dira, ba, <laughs> autos de txok izango balira bezala, ez? Epa, ba, kasu honetan, ba, kanaztak sartzeko, ez da? Eh, hori da beste bertsioa baina gona bueno, orain eh, orain aipatuko ditu pixka ah, ba, vale, vale, kokuak eskainiko vale. dizkigun hiru joko moduak etana bueno, lehenna litzateke bat baten aurkako partida eta gero badaukagu gu berdin baina binakako eh, borroka edo partida Eta hauetan, ba, mekanika berdina izango da, eta bonasbertasuna bueno, da izango da, ba, bikotea izan, edo bakarrik goko garen e, gure partian. Eta esan bezala, ba, partidonen funtzionamenduari dagokionez, ekiko dugu obalo antzeko bat, e, eta e, e, punta bakoitzean, ba, ate bat, edo porteria bat izango dugu, ez? E, eta gu, gure e, taldeak, ba, kolore urdina eta kolore larajaren yeah. bidez, ba, ez berdinduak izango dira. E, eta orduan hor guk mugitzeko aukera izango dugu, ba, buona joko askotan bezala, ba, e... Pantaiaren eskerraldean eskubak jarrita ba, joistika aktibatuko dugu eta hori gora mugituta ba, edo, bueno, mugitzen joan da ba, gara gure kotxeari e, nora ematen. Eta horretaz joan bi bote izango ditugu bakarrik. E, bat, botei batekin ba, gure kotxeak salto ingo du eta bestearekin bat antzeko bat izango da eta bueno eta ba, norabide aldatuz ba, egan egin edo edo bueno e, izango gara eh noizbait ba burebaloa igo eta aurkako aurkako e, atera basartzeko helburuarekin. Ba ezten azkenean ba, e, bultzatu bar dugu pelota Baian claro Ba hori. ba daukago ba, lako ba hori, salto eta eta bueno, ba, ba nitro hori ez pixkat holasteko eta pizkat bat ba batruko ba batzuk gaitego, ba, ba pelota gure aurkariaren gainetikan botatzeko edo edo orrelako trukoren bat biatzeko, ezta? Live bai, ba elen e, aurreko gunean ba, ba interneten ba musika eta beste beste gauza batzuk zu bilatzen joko irrus Ikusi noen ba, bueno, ba, eh, baloiari eh, ematen diozun moduaren arabera, ba, zure eh, tiroa, ba, obea izango dela, edo bueno, kolore ezberdineko tiroak eh, so, egin alizango dituzu, ba, indarra eta emango dituzun norabideanen arabera. Da, jasun nik hori, ba, bueno, golaak zertu duditu denean, Ba, fiskat txiripaz izan da, edo fiskat probatzen ba norabidea ematen e, ba hori kotxeare baina baina bai e, eta esan bezala ba, nitrak e, bukaera bat du edo bueno, gure kotxearen inguruan borobil bat agertzen da eta borobil hori e, bukatzen denean edo bueno, e, izango du Ikutsiko dugu ba, marratxo, marra bueno, azilan berdea izango da, eta gero gorria izango, e, gorria jartzen joango da, gastatu garaela, eta bukatzen denean, e, ba, normalan, ba, lurrera junbarko gara, berriz ere, ba, gure turboa kargatzeko, eta berriz, baindarra indarra izateko, ba, gure e, baloiari joal izateko. Ze zan beste labariba bereszajo ba, core mekanika pauso ba, zer da eta eta hiru ir, joko modu besteak zitue eta bueno orduan ba, bueno, eh, galderak edo aipamenak baldin baituzu ala ere eh, bueno eh, moztu galdiazu no ski mainaia eh, alerdi positibo eta negatibo ton sortuko no ez ba galetuko ez eh, galetuko ez dut eh Bai, esan. Bai, esan duzu. Eh, jolasteko ni ordenagailukora gaiukora jolastu nezalako, eta hau ikustu dutez, berdina dela, antzekoa ez berdina, baina bai. esango izudu, eh, seguraski hau zentu honetan ordena gaiukora PlayStation-ekoa eh, berdine esango da. Eh, jolasteko simplea da, baina zeiz zaila den kontrolatzea, ez da? Eta batez ere, ba, aire, aireko trukoak egitea eta eta horrelako gauzak, ez da? Bai, bai, eta zu e, botatzen zara baloiaren bilo, ikusten duzu baloia, eta ez zara iristen baloiaren gana, e, zukin duzu mugimenduarekin eta bai, pixka frustruentea izatera iristen da, bai, pixka trukoa harrapatu arte, baina bai eriozan. E, jolaztuan, aste honetan, bai, ez diot guztiz e, trukoa harrapatu edo, Ezan behitzela, ba, golak sartzen duan, bat, pixeat, probai error edo bai. txiripaz edo sartu ditut. Bai. Gertatu aitek ere bai, suposatzen dut, ez? Bueno, Bestean, gertatzen zen, ba, errexat zela zure porterian golak zure porteria propio, ez? Zure atean. Bai, ba... Ezka, eskoltan, e, zuk ikusten duzenan baloia, zure ateera joaten, eta saiatzen zara, gelditzen edo ateratzen, ba, batzutan, ene gabe, ba, nora bide edo e, okerra amaten baidioztu, ba, ingoduzuna da, bultzatu zure kanpora atera, e, okay. atera ba, ordez. eta bai, e, niko daztuan partiduetan ez, ez da horren beste gertatu baina, batzutan, ba, bueno, Futbolean etatzen bezala, zaiatzen zarenean, kanpora baloia atratzen, bat zutan kontrakoa horre. Eritzen duzu eta zure atera sartzen zu baloia. Ni barra egiten nun jokonekin, zaren, ezten zen bat, hain kaosa zan. Zaren ikustu gauza <coughs> dauzabasa egiten zarela, gaizki egiten duzula, ta zure aurkaria, etortzen dela, ematen duela emango diola, eta berak ere bai, gaizki egiten <laughs> momentu batean, aurkitzan dia, lau bost kotxe, bakoitza bere modura, eta dena gaizki egiten, batzutan izaten dela kristonako kausa. Eta, hau, bueno, piskat zaia dirudi nipetxatu da imaginatzeko, baina, bideo bat ikustu bat zute, bat, zeituan arrapatuko zuten nola den, baina oso diberti izaten da joko hau zer, ba hori ez, momentu batzutan ikusten da, ba, joe, maden mia, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, Alderdi pozitibo eta negatiboetan sartu horretik, altzut zait, bisketez ba, behar dintasun aipatzea, ba, partida normalak eta saskibaloi hups e, e, modu horregin artean. Eta, bueno, aipatu bat dugu, ba, obalo antzeko bat dugula eta e, bi aldeetan daudela ateak e, normalean, ba, gero e, ba, antzeko E, zellaai bat izango dugu baina pixkiat kardatuagoa eta kasu honetan ba, bueno, e, ateak edo porteriak orurtez,bazazki batzuk izango ditugu hizkinetan eta gure helburu izango da, ba, e, parabola batekin edo, ba, bueno, mugimendu e, pixkiat aldatuko da, azkenean, Ba ez da e, guzti izparetaren beste aldean egongo oso e, kasunetan, at, bueno, e, saskia edo kasunetan edo atea ba, baina egongo da hori ba, e, izkina beko aldean eta arduan gukein behar dugu baloiak ba, parabola bat egin eta za, e, saskia horretan jartzea bai. Horea pixkat ez berdin tozuna baina esan betzela ba, e, Ba, bueno, e, mekanika eta pixkat zubai batuzun kausa, ba, pixkat e, da. Bai, e, konparatu dugu hasi eran futbolakin, ta, ta asko bai. eta asko horrela konparatzen da, baina nagian, ez? Zeintzua gehiago dauka konparatzea adibidez? Ba, joke jarekin, ez? E, izotz joke adibidez, nola? ba ba porteriak beretokien dauden baina e, porteriaren atzetikana ere bai holasto daiteke kasunetan ez da porteriaren atzetik jan baizeketa edo kanastaren atzetikan baizeketa airetikana ere bai holasto daiteke ez ez da, ez dakit Be iletzada jaian orrekin, e, pontei sartu zaitezke eta bat, ikusten eta bultzutan apkariren batekorrin gaudua eta gelditu zaitezke porteriaren barruan, ba uetxo batekiko zu eta hor gelditu zaitezke. Piskat, e, eta joan ikusten baduzu ba e, salto egin eta eta saiatu ba, mugitzen baloia edo beste atera eramaten Bai, pixkat, at atezai ba. modura, ezta? Bai, hori da, atezai modura. Esan bezala, ba, lehen goa alderdi positiboa izan gara, ba, partidak oso dinamikoak eta azkarrak direla, eta pixkat, dena bideratua dago, daupentsatu dago, ba, urkarien pare katzetik axitan, ba, dena prestatua dago ba, oso azkarra izateko, eta... Eta esan bezala ba, guk aukeratu dezakegu ba, parekatzea egiteko orduan ba, aukeratu dezakegu ze joku motara jolastu dezake nahi dugun, Ez bat-baten aurka bineakakoa edo saskibalo jantzeko modua, eta hor bere ala jokalari ongo diren marruman torretan jolasten, baina segundu gutxi batzutan E, ba, normalean, ba, e, orkariak aurkituko ditugu, eta biedeiru segundutan, ba, partidaren zelaira esartuko gara, eta or, esan bezala, ba, ba, dena oso azkarra da, eta partidak ere motzak dira, bi minutuko partidak dira, eta orduan dena pentsatu da dago, ba, esan bezala, ba, dinamikoa izateko, eta Azkar egiteko. Eta hori gustatu zait. Te, ona san beste partideta, beste partidetan, beste joko batzuetan ba igual 10 minutu edo emango dituzu e, partida bakarrean eta hemen ba 2 mi, minututan ba partida gutzen duzu eta ja beste batean sartu daitezke. Eta gainera ba jokoak non e, nola ezbait ba e, errasten saitu ba partida bukatu duzunean ba, botei bat izango zu eh bueno, izango da e, beste partida holastea ematea, e, klikatzea eh hasierako e, ba, bueno, pantailara voltatzea baino. Ta orduan ba azkenen ba, jar, nobesdai pa pikatzen zaitu jarraitzeko holasten. eta normalean Minutu batzuk baldima dituzu, bat partia ba, iruzpaleu partia jolastuko dituzu ze esan bezala badena oso azkarra izango da. Eta, bueno, zuka hitbat duzun bezala e, joko honetan ere, bat e, tuneatzea edo, bona, bat pixkat gure kotxea e, itxura zaldatzea koa aukerak emango ditu eta beti, bat, bueno, humorea edo edo galtza farregarriak ere erabiliz, eta e, moda edo e, shooter e, askok duten modua bezala, bueno, illateko pasea edo ruk, rock, kasuenetan rock, rocket pass izaneko izango dugu, eta horrekin jugo gara, ba, e, adornoak edo, edo, edo, edo baina panketak edo gure kotxarren itxura aldatu edo edo ere ba bestere gauzak edo martloa e, dekorazioa aldatu alizango deo gure kotxari eta okay. hau zailek ba jungo gara ba, partideekin edo aipatutako roketpaz horrekin ba jungo gara Gauza aldatzen eta hasan bezala ba nik nerekotsa bidez, Mariatxi Ba mari, mariachi, eh, <risa> bai Maritzi txapil bat eh, jarri dio. Eh, claro, la no, gente ha eh, pensado penchatu... eh, Sanbezela ba umoresko gauseak o eh o ezakitu jodo gutbait edot baten purgua horrelako <risa> goza. pentsatu no, gente ha pensado desake, honetan ah, ba, bueno, ere bai kotxeatu, neatu aldezakegu, ez? Eta beraz, ba bueno, ba Eta hori jarri bai, bai, egin dezakezu. Gurpilla corriere, bai. Eta chapel bat jarri ere bai. Non nikuz uzute, Kotxe bat txapelarekin no, no, eh, hemen. <risa> <laughs> bai? Eta, bueno, egia esan, ba azkenean, e, e, apainketa horrean formak edo ez du, e, ez du aldatuko, guk ba, e, baloi jotzen diogunean, e, zene, bueno, esan bezala, jamaren ba, arpegia izango dugu ere eta hori ba, pisaldu zeagoa da, baina azkenean, ba, jarraituko du, E, gure golpea edo, kotxe, edo baloia jotzen duguna jarraituko izaten ba, gure kotxearen goikaldea. Eta ez gure epainketaren punta. Ordoan, bueno... E, azkenan gauza guztiz estetikoak dira eta ez zute zer aldatuko go, gure kotxearen e, partiduetan izango duan emaitza. Eta hori alde batetik eitik ba, guztaten zait edo bueno, e, iluditzen zait ba, joku hau ba, e, pixa justu agado egiten duela eta bueno, behin ere e, eskon nore nahiarekin aipatzen nuen, ba, bera el, Duelagutxe eh, jo, jolastu zen oizuk edo jolastu edo jolastu zen oen markatu eh, Call of Duty bai. eta bera Call of Duty jolasten du eta esaten zean, ba, bueno, jokun mota horietan, ba, azkenean eskin edo azalak jarri direla modan bai. eta bueno, azkenean pase horietan erozen duzuna ba normalean ba, itxurari begiradoa eta ez du horren beste aldatzen ba zure armaren hobekuntza edo eta da joko askotan ba bai eh ordentzaren ba hobetuko e, ob, duzu zure pertsonaia horrela eta joko hoetan ba gustan da hori edo bueno momentu horren batean aipatuko da Pokémon Unite bare azkenan ordaintzen duzuna da Azal bat ere, edo e, mozorro antzeko bat jartzen diozula azure Pokemonari. Mm -hmm. Baina ez du eragingo, e, zuk e, borrokan eraliko dituzun objetuak, edo horiz du hobetuko hori zuk e, jokurea jolaztuz eta e, puntuak erabiliz eta hobetuz egingo duzu eta ez horren beste ba diru ordainduta eta hori gustatu zaite ere kasu honetan ba azkenean ba itxura aldatu esaketsu eta bai ordaindu dezaketsu eh asal edo bueno e, apainketa batzuk edo gurpil esberdin batzuk jartzeko gure kotxeari baina horrek ez du eragingo ba zu sukistango mm -hmm. so edo kotxeak hobet eh, egin duela borrokan. Bai, bai. bortuan hori ba, eh, kasuan honetan ba, eh, positibo ematen diot ba, ez dela azkenan pay to win bat, ozera ba, kasuan ba, gure abileziak edo jokoan hona edo ez izango da erain goduene Ba, gure obekuntza oh, oh edo partidak iragaztea edo galtza. Eta hori... Eta horrek... E, ba, Nerftez ba, eragindezak ba, ere gehiago joalaztea edo ez Azkenean aipatu ditugun jokua askotan. Hor ba, ezparekotasun ez bat dago eta horrek azkenean desmotivatzen zaitu. Zerzuk... E, Ba, doain jolastu nahi batzu, ba, kasunetan egin dezakezu, eta e, ordaindu duen pertsona bat bezaino nahi izango txarra, e, ba, ordeindu ala ez, eta hori e, oso sepozitioa ditzen zait. Mm -hmm. gero, gero aldera bat dut, bukatzen zunean, alde negatiboekin. Ba alde negatibuetan, e, monozak epeat duzu, ba, e, aurreko jokoa, ba, simple ia zela, eta E, igual, simple egia izatea ez dut negatibotzat jarriko, baina igual e, jokun modu txiegi dituela edo azkenean ba, partidan parekatzea ematen denean ba, e, berdin jolaztua al izango zara ba, egun e, daka partida jolaztua ditun pertsona adaten horka edo e, jokura hasi berria den pertsona adaten horka eta Eh, ez dago hor, irutzen zait, eh, ez dute eh, nola baiteko edo klasifikazio bat jarri bueno, azkenean, ba ziberriak, ziberrien aurke jolazten dute eta eh, esperientze gehiago dutenek, ba beraien aurke jolazten dute. Mm. Eta hori faio bat irutzen zait, eh, igual horrek ere indezak desmotivatzea, eh, partidan jolaztea, zorte kontua da eh, azkenean bazu eh, baina obea den aurkari batean aurko jolaztea eta ez dago progresibitate bat eh, baizik eta zorte pues, kontu hutsa da hmm. zera ze aurkari mota izango duzun bai, bai, bai Bestetik, ba, esan bezala, ba, bueno, onekin lotuta ere, ba, e, partidak beti izango dira berdinak, beti o, asirratik, e, lehen partidatik beti hiru irujogun modu aiek izango ditugu, eta ez dagongo progresio bat edo aldaketa bat, baxolastuko ditugu e, zelaietan edo ezerretan ez e, dena berdina izango da beti. Ez da gongo aldaketarik, esan bezala ez, ez, ez dago liga, liga modukorik non e, ba, pixkat maiai goduten, edo e, partia gehiago irraazituzten aurkarien aurko jalostuko dugun. Baizik eta beti ba, aleatoria izango da parekatzea eta ezkenean ba, beti izango da berdina eta horrek nerri egin batean ba, pixkat desmoti edo horren beste gogorik ezen matea jolasteko manditz e, ez dago progresio e, jarraitzan bat jarraitzango duzu jolazten lortuko duzu ba, beste moto bateko partide bat edo zebaitez berdinei ez hasieratik berdine izango da den denbora guztien dena eta hori bitxio ba, eta espergarria da aintzait Bai, bai, bai. Pentsazan hon, hori, bueno, claro, ordena gaiuko eta Playstation eta Xbox, eto, bueno, konsolako eta ordena gaiuko e, bertxioak badautela horrelakoak, badauk edo ba, modu kompetitiboa edo modu ba, kasua lagoa, badauzkate bai txapelketak, baien kasu honetan, ba, bueno, telefonaren adageian ez, oa indikan pixkat berdea dago, eta ba, ba, jokan hain pase goa, hori. Bari, bai, Baile. Baile, eta, Baile, zentzorin, bai, bai, bai. Baile, bai, bai Ez dakit bukatu zun alde negatiboekin? Bai, bai, bai, vale, zun bota kaldera. Bai, komentatu bernizun. Eh, jokonek fama ondia daka, eta nik pixkat, eh, bueno, nei ez duta inbeste jolaztu, baina hau esan diate, horret ba, jokonek jolazten den jendea, esatu de de dela eh, ba, bueno, oso ambiente tóxicoa, eh, esatu dela, ba, jendea oso eh a ser dela jokura eh bo, ba, bueno va ba, ba, ba Irainak eta bar, eh mezuak eta bar. Kasunetan beste jokalariekin ze, ze komunikazio mota daukagu. Oi, hori hori zu zaita aipatzea. Kasunetan mezusuzen eh siendo su bidali eta eh, interakzioa bada eh emoticono antzeko batzuk dituzu eta hor jarriko du ba naiz heterodo o dividir edo edo ups eh utzbaten mazula edo horrelako gauzak ba pizkat eh mai pizkat eh edo ez komunikatzen gara. Bai. Vale, vale. Bai, e, ez ezurtan bai eh estu hori ez nuke alderdin emoticon sartuko zauskin batean ba bon ez da ez da edo eh, eh, erresten ze azken batean bai pos jaurri zekezko ez pribad non ez atendio zu ba ezakite eh a server pribado edo server ona ez da ez da hormadorikrenetanen eh ez da zenean algo ba oso iren korra izateko. Mm, vale, vale. Ez eski hau, claro, jolazten, eh, jo eh, jolaztu ez zaren denenak, ba, segure eski duzte jakingo, baina ba, daude, ba, komun inguruan sortu diren komunitateak, eta ba, ba, jokuenek, ba, ba, bueno, fama handia daka oso uh, oso komunitate toxikoa izan de, omen dela. Nik ez dut hainbesterako jolaztu, eta ez dut mm -hmm. lastu, ezinduz, e, ba, ez baina, ba, bueno, hau komentatzen dute, hori jakiteko zen zenbakarrekan. Ba, bai, bai. Ba, azkenean, ba, pixkan no, notari begira, ba, bi e, aldeertipozitikoak eta negatibak ikut zita. Ba... Ba... ba Uztut indarra hartzen du ba, jokuaren... Ba, bueno, e, joku kasualean... E, gustoko zale e, baldin bat zaretea, ba, azkenean... Ba, Diberti di, dituko zarete, partida oso dinamikoa eta oso azkarrak dira. Igual ez da ba, ordu batez e, jolazten egoteko jokua, baina, bueno, noiz benka ba, pixea jolazteko eta minutu batzuk ematekoz esan bezala ba, partia bi-iru minutuko bat dira partia, baina pixeat ba, e, parekatzea irauten duen bitartean, baina hori iru minututan maksimo gau ba, partida bat jolaztu duzu eta eta zentsu horretan ba bueno ba mantentzen du ba, frankiziaren ba zuko aipatzen bakao edo divertigarri hori eta horrek ba azkenean ba eta toksizitatea teba pizkatkandutiote zen esan bezala ba ezintuzula koba mesu bidali autkariari eta Eta, bueno, hor, eh, esan eh, bezala, ba, orain diko, hobetzeko eh, alderdia badu, esan ba, bezala, ba, kasualegia, edo ez duelako, ba, eh, konpetitiboa, edo liga batean, ba, jokalari oberanen aurka, hobeagoen aurka, jolazteko aukerarik, eta hor, ba, igualden borarekin, ba, jungo dira eh, beste gautzaak edo beste agomoduak moduak xartzen e, eta bueno, bitartean ba 6 bat emango diot hori e, me, metik ba pixat gorago baina bai e, ba, bueno, ba, eskolan edo aurre eskolan ba hobetu berdu eh bat xarriko ni peor eh se baditu oraintik ba, zehobetzeko gauzak. Baina, yeah. ba, esan bezala, ba, kasuala guztan zeman zaizu, sartzen ba, zara, mar, maus militu jolasteko, eta partida ba, oso azkarrak eta dibetutigarriak izan daitezke ere, ba, esan bezala, hori ba, kotxe bat egaka ikusten duzu, eta baloia e, betikan edo goitikan, eta ez da iristen, eta gero ba, beste aurkari gazuk esan bezala, ba... Zaiakera berdina egiten du eta berdina gertatzen da eta gutxe bai. egiten du berriz ere eta orduan... E, bai, bai, bai, ba bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai... Perfekto, perfekto, ba, orzen uten, eh, jokua, Rocket League... Eta, ba, bueno, gu denborazkan poe gaudela, daier zere bai... <laughs> Eta beraz ba, bueno, hau ez dakit e, nuiz zen mitituko da baina esango dugu gure partez izango dela e, urteko azken saioa eta bueno, datorren artean datorren urtean edo o, zuentzako egian datorren hastean entzuten garela. Hau izan dana gure partetik eta bueno, datorren urtean ba, bideo joku gehiio e, telefono gehiio eta mintzaparatika gehiio. E, esker asko erregoteagatik? Eta bueno, batailertz, esamezela, bat datorren artean, datorren urtean hitza egiten gara. Aio. Aio. Aio.